Jóhannes að guðspjall fjórði kafli. Farísiðar höfðu hýrt að Jésús fengi fleiri lærisvinna og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jésús ekki sjálfur heldur lærisvinnar hans. Þegar að Jesús var þess vís hvarf hann brottur Júteu og hjælt aftur til Galiðu. Hann varð að fara en Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu er síkar heitir. Nálagt þeirri landsbyldu sem Jakób gaf Jósef sinni sínum. Þar var Jakobs brunnur. Jésús var vegmóður og settist þarna við brunnin. Þetta var um hátægisbyll. Samverskona kemur að sækja vatn. Jésús segi við hana, gef mér að drekka. En læri öðu auðu farðin í borgin kaupa vistir. Þá segir samverskakonan við hann. Hverju sætir að þú sem ert gýðingur byrðu mig um að drekka, samverska konu, en gýðingar hafa ekki samneiti við samverja? Jésu svaraði henni, ef þú þekktir gjöguðs og vissir hvers á er sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndir þú byðja og hann gæði þér lífandi vatn. Hún segir við hann. Herra, þú hefur enga skjólað með og brunnurinn er djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob forfæðir okkar sem gaf okkur brunninn og drakk sjálfur úr honum og sýnir hans og fjennadur? Jésús svaraði, hverð sem drekkur að þessu vatni mun aftur þýsta en hverð sem drekkur að vatninu sem ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segi kona miðan Drottin gef mér þetta vatn svo að mið þyrst ekki og ég þurf ekki að fara hingað að ausa. Hann segi við hana farðu kallað á mannin og kondu síðan hingað. Konan svaraði Ég á engan mann. Jésú segi við hana Rétt er þar að þú eigir engan mann til þú hefur átt fimm menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta saður satt. Konan segi við hann Drottin Nú sé ég að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbyrðu guð á þessu fjalli en þið segið að Jérusalem sé sá staður það sem tilbyrðja skuli. Jésu segi við hana trú þú mér kona, svo stund kemur að þið munu kvorki tilbyrðja föðurinn á þessu fjalli nýja í Jérusalem. Þið tilbyðið það sem við þekkið ekki. Við tilbyðjum það sem við þekkjum til hjálpraðið kemur frá geðingum. En sú stund kemur. Já, hún er nú komin að henni sönnu tilbyðjendur munu tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Fadirinn leitar slíkra tilbyðjenda. Guð er andi og þessum tilbyðjan eiga tilbyðja í anda og sannleika. Kona segir við hann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur mun hann kunngjara okkur allt. Jésu segir við hann, ég er hann, ég sem við þig tala. Í sama bylli komu lærisveinar hans og þurfuðu sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn, hvað viltu eða hvað eftir að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína, fórin í borgina og sagði við menn, komið og sjáið mann er sagði mér allt sem ég hef gert. Skildi hann vera kristur. Þeir fóru úr borginni og komu til hans. Meðan þessu fór fram báðu lærisveinanir hann Rappi fáður að eita Hann svaraði þeim Ég hef mat að eita sem þið vitið ekki um Þá sögðu lærisveinanir sín á milli Skildi einhver hafa fært honum að eita Jésu sagði við þá Minn matur er að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans segið þið ekki En eru fjóri mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru fullþroskaði til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og sapnar ávegsti til eilífs lífs. Þá getur sá sem sáir samfagnan þeim sem uppsker. Hér sannast orðtækið. Eitt sáir og annar upp sker. Ég sendi ykkur að skera upp það sem þið hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað en þið njótið erfiðist þeirra. Margi samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunar sem vittnaðu það að hann hefur sagt henni allt sem hún hafi gert. Þegar því samverjarnir komu til hans báðu þeir hann að staldra við hjá sér. Var hann þarun kyrst í tvo daga og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna. Það er ekki lengur sækir orða að finna að við trúum því að við höfum sjálfur heyrt og vitum að hann er sannarlega frelsari heimsins. Eftir þessa tvo daga fór Jésús þavan til Galiðu en sjálfur hafðan sagt að spámaður væri ekki metin í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galiðu tóku galileumenn menn honum vel. Þeir höfðu sjálfur sótt hátíðin í Jerusalim og séð allt sem hann gerði þar. Nú kom Jésús aftur til Kanna í Galileu þar sem hann hafði gert vatn að víni. Í Kappenáum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkans son. Þegar hann frétti að Jésús væri komin frá Júteu til Galileu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn en hann maður döðvona þá saðið Jésús við hann Þið trúið ekki nefn að þið sjáuði og stórmerki Konungsmaður bað Drottinn, kom þú áður en barni mitt andast Jésús svaraði Far þú, sonur þinn lifir Maðurinn trúði því sem Jésús saði við hann og fór af stað. En meðan að var á leiðinu ofan eftir, mættu honum þjónar og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenar honum hefðu farið að létta og þeir svörðu í gær uppur úr hádegi fór heitin úr honum. Þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jésús hafði sagt við hann Sonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heima fólk. Þetta var annað táknið sem Jésús gerði þegar hann kom frá Jútefu til Galílíu.